ni kwa maradio Mwurundi. Tayali imetimia sasita dakika mbili hamjambu ndugu wa penze wa sikilizaji wa mungano wa radio. Kalibu ni kusikiliza tarifa ya habari kwa lugha ya kiswahili. Tarifa hii Inagubikwa na habari kuu moja inayohusu kosefu wa mafuta na madhara yanayotokana na tatizo hilo katika sekta ya uchukuzi na biashara. Tutangazia namna hali ilivyo katika sehemu mbalimbali mbali nchini ikiwemo Jimbura na mikowani lakini pia tutatazama maoni ya viongozi serikalini pamoja na viongozi wa mashirika ya kuhusu tatizo la ukosefu wa mafuta nchini Burundi. Na tarifa hii ya habari Tarifa hii ya habari muna isikiriza kupitia mungano wa radio ine ambazo Ni radio isanganilo, radio Bonesha FM, Shima FM Pamoja na radio Lema FM Muna isomewa nami Ija Marivyane, Ngendakumana, Nikishirikiana Gilbert Ruyangi Na musimamizi wa tarifa hii ni Omeri Nduwayo Kupande wa opili Yupo, B. Serafine Hakizimana Punde ni habari Kamili Kariboni La Synergie des Media au Burundi Barabara kabisa ndugu mpenzi mskilizaji, tunaanza na tarifa yetu ya habari baadhi ya wafanya biyashara mkwani kayanza. Wanafamisha kuwa biyashara imedorora kutokana na kupanda kwa halama za kusafirisha bitha kutoka mkwani humo hadi mkwani mingine. Wafanya biyashara hao wanaomba serikali kusuluhisha tatizo la ukosefu wa mafuta kwa sababu undio chanzo cha biashara kuharibika. Nikodema saizaki na tusome ya ripoti ya Jean-Claude Kanore kutoka mkwani kayanza baadhi ya wafanya biyashala wanaosafilisha Bitha kutoka mkoa ni Kayanza Kuenda mjini mjumbura au katika Mikoa mingine wanaeleza kuwa Bei ya kusafilisha bitha kama Chakula mka kipendi hiki Ilipanda kutokana na tatizo la uhaba Wa mafuta Bei ya nauri pamoja Na kusafilisha mzigo ilipanda Muno bitha uliyokuwa Ukisafilisha kwa franga Elfu kumi kwa sasa ni franga Elfu salasini. Tatizo la kusafilisha bitha kwa bei Hali inapelekea kuzuka kwa mutafaluku Baina yofanya biyashara na wateja wao Na kupelekea waingie hasala kutokana na kitendo Chakukosa wateja Muteja anapo kuja anatafuta sehemu yenye bei jinafu Lakini anapo kuta beji mipanda Anaanza kulalamika Na asitambue kuwa kosa siyo langu Wakati dinasababishwa na uhaba wa mafuta Inapo fika wakati wamnunuzi kuja kuhemea Anakuambia kuwa haini namna ya kusafirisha chakula na kusababisha sisi wafanya biyashara tuingie hasara ambapo unakuta melangua, bidha, wa franga elfu mbili, na kujumuisha miatano ya kuyisafirisha bila kusahau kodi na ushuru na yoripa njiani wafanya biyashara hao wanaomba serekari kutafuta suluhisho latatizo hilo kwa manufaa ya wana nchini. Tunaomba serekari kufanya kila liwezekanalo kanalo ili mafute ya Atikani kwa sababu wanainchi tunateseka sana na familia zedi. Tuwafamishe kuwa kando na malalamiko ya wafanya biyashara hata baadhi ya wa wakulima mkoani kayanza tulio zungumza nao wanathibiticha kuwa aslimia kubwa ya chakula kama mboga Ndizi viazi pamoja na nyanya vinaharibika halibika kutokana na kitendo ucha kupungua kwa walanguzi kutoka mkoa mingine kipindi hiki. Naamu. Shukrani. Ukosefu wa mafuta mkoani Kitega umesababisha kuzorota kwa biashara zinazofanywa na baadhi ya chama cha ushirika mkoani huumo. Mwana Mama Lede Buhembe, kiongozi wa chama cha ushirika kinachohusika na biashara ya maziwa Dushikikire ugorozi anaeleza kuwa kwa miezi 2 inamalizika biashara ya maziwa ikiwa haifanyiki vizuri wa hali kandi hata Halika ha, e, darika hata chama cha ushirika sangwe kinachohusika na biashara ya nyama kinaeleza kupungua kwa wateja wa bidhaa hiyo kwa sababu ya wengi wao walikuwa wanatokea jijini Bujumbura. Wanaomba serikali kusuluhisha tatizo la ukosefu wa mafuta ili waondokane na tatizo la mndororo wa biashara. Ni ripoti ya Amis Karihungu inayosoma hapa studio na Felix ndikumwe Tatizo lauhaba wa mafuta limeanza kuwa na madhala kwenye shuhuliza chama cha ushirika nushigiki rubuolozi ambacho kinakusanya kusanya maziwa kwenye kijiji mulele katika talafa ya bugendana iliopo mkua nikitega talifa hizo zinakibitishwa na lize buhembe ambaye ni kiongozi wa chamahicho cha ushirika kutokana na dhulu hizo shirika na natila limetimiza ezi miwili likiwa liende kuchukua maziwa katika chamahicho cha ushirika kwa madai ya kukosa mafuta ya gari kwa upando wa kiongozi wa chamahicho cha ushirika telafani bugendana kipindi hiki wanafanya kazi kwa hasala kwa sababu bada ya shirika na tila kutochukua maziwa kwa kipindi cha mezi miwili wanalazimika kuuza maziwa kwa fanya wadogo wadogu wadogu wabithahio jijini kitega ambapo wanauza litamoja kwa flanga f badala ya flanga F1 na miambili kwa bado tunazungumzia madhala yanayo tokana na tatizo la uhaba wa mafuta shirika la wachinjaji sangwe bitale ya nane telafani bugiendana wanalamika wakisema kuwa siku zilizopita walikuwa wakichinja ngumbe shirini lakini kwa sasa Wanachinja nusu yake Bada ya wafanya waliokuwa waleo kuwa Wananunuwa bithahiyo Wakitokea jijini bujumbura Kusitisha shuholi zao chanzo kikidaiwa kukosa mafuta Pasterin Hakaruti mana naibu kiongozi wa shirika hilo Anasema kuwa wanafanya kazi kwa hasala Kwa sababu wanalazimika kuza nyama Kwa wafanya biyashala kutoka jijini kitega Harika dhalika kwa wafanya biyashala Ya mkaja nete ni kaze Anasema kupungua kwa idadi Ya watu waleo kuwa nanunuwa wakitokea Kitokea jijini bujumbura Ambapo anaeleza kuwa Kwa sasa na uza gunia tano kutoka kwa gunia kumina tatu alizo kuwa na uza hapo awari Katika sokokula kitega kilomoja ya mahore na mihogo ilitoka kwa beya F1 na kupanda hadi F1 ya 3 Huko kilomoja ya viazi mviringo ikiamia kwa beya flanga F2 kutoka F1 ya 8 Wafanya wanasema kuwa kushudio kwa wa kwa beyi na tatizo la uhaba wa mafuta Wakeleza kuwa bithahizo zinalanguliwa katika mikoe rutana na kayanza na kuomba Kwa usika kutafutia ufumbuzi tatizo hilo Moja kwa moja tutoke mkwani Gitega Tujielekeze kusini Mwaburundi mkwani Rumonge ambapo shughuli za uvuvi na kusafirisha watu na vitu kwenye bandari ya Rumonge zinaendeshwa kwa shida siku hizi wanaoendesha shughuli hizo wanaeleza kuwa ukosefu wa mafuta kwenye vituo vya ugavi wa bidhaa hizo zaidi ya 10 vinavyopatikana mkoa ni Rumonge ndicho chanzo cha hali hiyo na hatu kinejea jijini bjumbura ya madereva wa magari ya uchukuzi wanaofanya kazi makaribi mwajijila bjumbura wana hawarizishwi na namna mafuta yanavyotolewa kwenye vituo vya mafuta. Madereva hawa wanasota kidole wa simamizi wa vituo hivyo. Huko waki wa shutumu kwenye kwenye vya ulagiru shwa ili wahudumiye wawahudumiye kwa haraka watu wanaopiga foleni wakisubiri mafuta wili Kwizera anatua zaidi. Mungu kushika umu kama noti ya bitatu. Noti ya bimu. Mungu kuzi wimezena hawa. Na kaba ni watu kuziwe. Hawa ni raia wakazi wa, wa gigi rabu Ambao tuliwakuta kwenye vituo tofauti Wakisubiri magari ya nayo wasafirisha. Ili kuenda nyumbani mwao. Raia hao naralamika kuwa. Siku hizi ni vigumu kuenda kazini. Au kurudi nyumbani. Kutoka na ukosefu wa magari ya utokuzi. Kwa sasa sirahisi kusafiri Unaona kuwa watu ni wengi Wakisubiri magari ya uchuguzi Madhala ya sababishwa Na hali hiyo ni mengi muno Unapokosa gari la uchuguzi Unasusia kazini Pia unapotoka kazini Ukifikiri kuwa Unafika nyumbani mapema Na ukakosa gari Kuna shuguli nyingine Sinazo cherewa nyumbani Unaweza kumariza saambiri Au zaidi kwenye foreni Kisubiri magari ya uchuguzi want het was ik Siku hizi Beyi ya kusafiri hiyo Na selekadi Hayeshimishwi bei inajulikana unapopata gari Linaro Mimi ni mzaliwa wa huko Mikuani Nilikuja mjini hapa hidi kutakuta maisha Kwa mfano unapopata pata hamsini, kila mwezi Ukifikili kuwa bada ya mjezi Mitatu utarudi nyumbani Ukiwa na alaki moja Erfu Kwa sasa hayuwezekani kwa sababu pesa hizi Hizo siku hizi unazitumia unapo safiri na hali hiyo usababisha maendeleo kurudi nyuma. Raia hawa wanasema pia kuwa kwa sasa na uli napandishwa kihorera hali ambayo inapelekea utumi wa familia kuyumba kwa sababu wanatumia karibu mshahara wa mwezi mzima wanapoenda kazini au kurudi nyumbani mwao. Sisi tunamaliza saa mbili Tukisubiri gari ila tumekosa Hatuna uwezo wakulipa teks Kwa sababu wanadai elufu Au elufu Ili kufika hapo kamenge Haiwezekani kulipa pesa hizo Wakati tulikuwa tunaripa miatano Mimi ni mzazi wa watoto sita Je, watoto hao Nitawarisha namu na gani Nitakapo lipa elufu au elufu Kuna magali mengine ambayo yalijipa mamulaka ya kulipisha abiria Ili kuwasafirisha wakati ya ruhusiwe kufanya kazi ya uchukuzi. Madhara yanayo sababishwa na hali hiyo ni mengi muno ikiwemo kuchelewa au kususia kazini Ni hasala kubwa kwa raia kwa sababu tunatumia mshahara ote ili kusafiri Kukuhari huru homburu nini chaano raia hao wanaomba serikali kutafutia suluhisho la hukosefu wa mafuta kwa lengo la kuwarahisishia wanaposafiri hivyo kuokoa wa utumi wa familia zao uwili kwizera shukran na raia wakazi wa jijiji la Bujumbura wanaomba serikali ya Burundi kusuluhisha tatizo la hukosefu wa mafuta ili waweze kuripoti kazini mapema kwa kuwa tatizo hilo linasababisha wachelewwe kazini raia hao wanasema si rahisi kupata usafiri wa na, na wanatumia fedha nyingi kwa ajili ya nauri Hali inaosababisha kushuka uh, kushuka kwa uchumi wa na familia zao na ukosefu wa mafuta umesababisha kuyumba kwa sekta ya uchumi ambapo magari yanayosafirisha bidhaa tofauti kutoka mikoa hadi bujumbura yalipungu kwa hali hiyo inasababisha baadhi ya madhara ikiwemo mfumuko mufum, wa bei ya chakula kwenye masoko pamoja na kufiki na, kufili, na kufilisika kwa wafanyabiashara wadogo wadogo raia wa jiji abu jumbo la wanaomba serikali kuvariyanjua tatizo la ukosefu wa mafuta kwa maslahi ya wananchi. Urunda kwa radio mu Nam. Tunaendelea na tarifa yetu ya habari kupitia mungano wa radio nne Bazi ya raia jijini mjumbura wana lalamika jua tatizo la ukosefu wa usafiri Ninalozidi kwa sugu kutokana na tatizo la ukosefu wa mafuta Raya hao wanaeleza kuwa zamani usafiri ulikuwa rahisi kutokana na namna Wandesha Boda Boda na Baskeri walikuwa na ruhusi wa kuingia mjinikati Wanaomba serikali kulegeza masharti ili usafiri huwa upewe ruhusa Ya kufika mjinikati ka, mjini kwa, kwa usafiri Kuo ulikuwa unawapa na fuu. Mengi zaidi na mediatrise ndi kumana tafuta basi ni kupata taxi nazo zimepanda bei Hone mmoja wa raia wa kazi wa munisipala ya Jiji la Bujumbura anayeleza kuwa hali ya usafiri siku hizi ni kutokana na uhaba mafuta Unaendelea kuketheleni nchini hapa Burundi Kwa leo unapata basi ni shida taxi nazo zimepanda bei maisha kwa sasa ya raia hapa yakuchini kwa sababu wengi unakuta pesa za kulipa taxi ama za kulipa mambo mingine hawazipati. Raya huo analaani pia mwenendo wa baadhi ya madereva wanaokiuka sheria za uchukuzi kwa kutoafikisha kwenye vituo vya usafiri vinavyotambulika rasmi na basi zinakupeleka unatoka fasfu fulani na kufika fasfu fulani kwa mfano sisi kamenge, hapa Kamenge inakutoa hapa Kamenge ingekufikisha mara moja kituo e, cha mabasi hapa mjini lakini nakutoa hapa inakufikisha kwa Kotebu alafu anakatia pale panakuja kwa Kotebu nakutoa pale hadi mjina. Yanu na juuriza kwamba nishida gani unakosa. Mukazi huo wa mtawa kamenge kaskazini muamji pojumbura anaomba serikali iruhusu bajaji na piki kufika maeneo tofauti ya jiji ili raia warahisishiwe katika ziarazao nyakati hizi hali ya usafiri imekuwa ngumu. Ineza kwa vizuri kama wanachilia boda boda kwa moja na bajaji wenda tena pojumbura ili isuweze kusaidia raia kwa kufika Ah, tuwa za kuruhusu vyombo hivyo vya budaboda na bajaji kufika mjini kati zinaweza chukuliwa kukizingati wa shiria kwa lengo la kwebukana na ajali za barabarani kamaraya huyu anavendelea kubaini wakati eh, wanaziachiliezo budaboda na bajaji waweze kuweka yeshati zimoja zimoja kwa sababu mina kumbuka wakati walipozitoa mjini bujumbura walisaidia sana bitubia maakisidenti ya sababu panikua akisidenti sana, sikitokea jili ya mabajaji pamoja na mboda boda kwa hiyo sasa wanaweza wakaweka masherti fulani fulani hili ma accidenti hizo jisiendele piyazibuguke hata maderevo wapikipiki na bajaji wanaomba hatuwa hiyo ya kutofika maenia tofauti jijini bujumbura isitishwe hili waweze kuchapa kazi kwa ufanisi katika maadhimisho ya siku kuu ya kazi na ufunya kazi kiongozi wa mungano wa vyama vya ufunya kazi nchini burundi ikusibu aliomba na yeye pia usitishwa haji wa hatuwa hiyo ya kupige marufuku usafili kupitia mfumu Bajaji na pikipiki mjini ili wafanya kazi warahisishua kufika kazini. Mediatrice ndikumana, shukrani. Speaker wa Baraza la Senate anayaleza kufuatulia kwa karibu tatizo la kuzolota kwa sekta ya uchumi inchini Burundi. Emmanuel Sinzo Hagera alihoji waziri mwanyadhamana ya uchumi Marisha Antale Nijimbere kuhusu mbinu wanazotumia ili kukabiliana na watu wanautumia fursa ya ukosefu wa mafuta kwa kupandisha bei ya nauri kiorera. Speaker wa Baraza la Seneti aliomba waziri mwanyadhamana ya uchukuzi kushirikia ana Na waziri wa mambo ya ndani ili kondoa hatua ya kukataza wendesha boda, boda Kuingia mujini kati kwa lengo la kulahisishia usafiri kwa wana inchi Alisema hayo mwezi uliopita wakati mawaziri wa tatu akiwemo Waziri wa dham mwenye dhamana ya uchumi wa uchukuzi kumradi Walipokuwa wakijibu maswali katika Baraza la Senate Emmanuel Sinzo Hagella, speaker wa Baraza la Senate Anatafsiriwa na Omer Nduayu Kupamu changuzo bushki bujumbura itike katereve miru Safari ya changuzo hadi jumbura inagaramiwa elfu themanini kwa sasa hapo ni kuenda tu Mana yake safari ya kuenda na kurubi ni laki nzima na elfu sitini Mweshmi wa waziri, mnafikiri kuwa watu watakuwa wakisafiri na mnagani Nauli hupandishwa kiholela bila vigezo Na nini wizarani, mnasalia kimya tu kama vile hamuna la kufanya Basi ulipo faranga gharama 2500 kwa sasa na vituo vya basi havizingatiwi pasavyo anesafiri kwa taxi ulipa faranga 1030 kama wizara inayosimamia swala zima la nauli za usafiri hivi kweli hamna njia ya jawabu kwa swala hilo yawezekana kuwa kama ungekaa pamoja na waziri wa mambo ya ndani ungeamuru pikipiki kusafirisha wanafunzi hadi mjini kati na hiyo ingekuwa mbinu mbadala ya kusaidia wananchi lakini ninyi wizarani mnabaki bombo wazi hatupati hata jitihada zenu katika kupambana na swala hilo nicho tukumba mvuga Waziri mkuu wa serikali ya Burundi Jean-Pierre Nderako bucha anafamisha kuendesha bodaboda na basikeli mjini kati Lili ondo, taondolewa ikiwa watalamu wamefanya uchunguzi na kugundua kuwa tatizo lili losababisha hiyo kuchukuliwa alimemalizika. Waziri mkua na ileza kuwa atuwa hiyo ilichukuliwa kwa ajili ya usalama barabarani. Kuhusu maombi ya na speaker wa baraza la seneti juu ya kuondo wazuyo hilo. Waziri mkua alifamisha kuwa speaker wa baraza la seneti alitoa maoni yake na sii masharti na zuhiyo la kuendesha bajaji na pikipiki piki, mujini kati lilichukuriwa kwa ajili ya sababu za kiusalama. Hayo yali isemwa na wazili wa mambo ya ndani maendeleo ya jamii na usalama Martin inelete katika kipindi cha wandishi wahabari pamoja na reya kilichoendesha ukwani makamba ijuma ya wiki lililopita. Wazili huyo alifamisha kuwa tangu hatua hiyo ichukuriwe ajari zilipunguka kwa kiwango cha kulidisha jijini hapa bujumbura. Martin inelete waziri wa mambo ya ndani kati ya roho ya Kiswahili ana tafsiriwa mara nyingine na Omer Ndwayo Ngomba ikirobuka kwa gharika ama pikipiki kuwa hatoa ya kukatalia uchukuzi wa bodaboda na bajaji katika baadhi ya maeneo mjini Bujumbura ilichukuliwa baada ya ombi la polisi au mahakamani kufuatia ukubwa wa za ajali barbarani na shida nyinginezo zilizokuwa zikijitokeza mjini kati kisa Uendesha mbaya wa vyombo hivyo vya usafiri Polisi hao walikuta kuwa ni hali isio ya kawaida Na kuomba vyombo hivyo kutokubaliwa kutumikia mgini kati Bali kwenye maeneo yale vili okubaliwa Swala hilo sasa ni swala la kia na matokio yake ni mazuri sana kwa sababu makosa yaliyokuwa ya kisababishwa na madereva wa vijombo hivyo vya uchukuzi yalipungua kwa kiwango kinacharidisha mno pingine bujumbura isitoshe hali ya uhaba wa mafuta inayotuandama leo haiwezi kuwa sababu ya kubatilisha hatua hiyo kwa sababu ili kuingia mjini kati hata pikipiki au bajaji kutumia mafuta sio maji Gidada zetu kwa sasa ni kuweka nguvu hasa kwenye mfumo wa usafiri wa umma kwa magari makubwa makubwa kama vile basi. Hivyo swala la kuruhusu pikipiki na bajaji kusafirisha watu hadi mjini kati si swala la uchukuzi bali swala la usalama. Nuko inyamirama bizatwetse ibazu kongere bimeza Katibu mkuu na msemaji wa shirika la uchukuzi ya Thrabu anaileza kuwa wafanya kazi wa sekta ya uchukuzi wanaathiriwa na tatizo la kosefu wa mafuta. Sharlene Hirameva anasema madhara ya kosefu wa mafuta wanaathiri pia wanainchi kwa sababu kuna bathi ya madereva wanautumia furusa hiyo kwa kupandisha beya usafiri kiholela. Buwana Hirameva anaomba serikali ya Burundi kusaidia ili wale walio nunua ziombo vya uchukuzi kwa kutumia madeni ya benki waweze kuyalipa kwa urahisi. Charles Henri Rambeba tumsikiliza na tafsiri na mwenzetu Maurice Carbon. Uchene viltoro gaji ze ingarukazi kumisha Ukosefu wa mafuta uligua changamoto nyingi Kwenye seksa ya kusakulisha watu na vitu kwenye taifa letu Na kupelekea pia uwepo madhara makubwa katika uchumi Hapa nataka kutaja wamiliki wa magari madereva wanayatumia pamoja na makonda Ukosefu wa mafuta ulisababisha sababisha uwepo madhara makubwa katika uchumi wa taifa Hata kwa nao lipia kodi kwa sababu sekta ya Watu na vitu ni sekta ambayo ina watu wengi wanaupanya kazi zao Topauti na hao wanawendeshea shuhuli zao kwenye sekta hii Kuna wengine wanaupanya kazi kando na hua wanaitaji kuduma kutoka kwetu Kama mafundi wa magari wanauza vipuri Wanaosha magari wanawake wengi wanauza chakula karibu na vipuo Mabengi na kazalika Ukitathmini changamoto gidibusababishwa na huu kotefu wa makuta ni nyingi sana na vinaomba hapa wapepo mafunzo ya kina ili mtu afahamu sababu iliyopelekea hadithi kutokea ila kwa ufupi mambo makuu ni hayo ambayo nimewaeleza madhara ni mengi zaidi cha ni kwamba endapo mafuta yakipatikana au wenye kuyapata kupitia njia magendo na wao kwa wanataka kuyauza kwa bei hali ili wowapandishie bei wasafiri kwa sababu idadi ya wanaohitaji usafiri kuwa ni ya juu zaidi kuliko gari zidiopo kipindi hicho kujitokeza madhara makubwa kwa watapiri mana hujikuta wanalipia na uli ilio juu na, na shirika linaro pika vita urajirushwa na ubadilifu wa maari ya uma Oricom linaomba selekari ya Burundi kusuluhisha tatizo la okosefu wa mafuta Gabriel Rufthiri kiongozi wa sasi hiyo anasema selekari inapaswa kuomba mkopo wa dola milioni miatanu dola za kimarekani kwa ajili ya gukabiliana na tatizo la okosefu wa mafuta inchini Burundi. Kiongozi huyo wa Oricom anapendekeza pia kuwepo kwa watalamu wa uchumi watakafu watiri ya Tommy ziet al veel dat hij zo. Gabriel ruste erik jongens die Oricom jullie kauwrikom. Anna tafels die swahili na Felix in die kome na yo. Abne muli benuwa shaka we mirakuba Ahani aloge tukundi Miongonimu hao kuna baadhi wasiwa kubari kuwa kuna matatizo na kuanza kuyaita majina mengine. Lakini sisi kupitia utalamuetu tunabaini matatizo hayo na nilazima tatuliwe kitalamu. Njia ya kuanza serikai napaswa kualakia kuomba deni la halaka kama dola mili wa nimi ya tano. Pesa hizo zitasaidia kunya mambo muhimu huku tukisubili hatua nyingine. Nina munagali sasa pesa hizo zinapaswa kutumia. Kwa mfano tunalazimika kutumia kati ya dola mili wa tano na therathini kila mwezi kwa j sasa tunaomba serikali kwenye pesa hiyo itenge ya kibe ya mafuta yatakayotumiwa kwa kipindi cha mitatu na kabla ya kufanya hivyo yanapaswa kufanya hivyo kitaalamu kwa kutumia wataalamu bila ya hivyo watatoa soko kwa watu wasio na uwezo na kisha watavuruga mambo vile vile baada ya hapo yanapaswa kufuata hatua ya kubadili bajeti ya serikali ukiangalia bajeti iliyopo kwa sasa haiwezi kubadili mambo wakifanya hivyo sasa watapunguza bajeti na kuangalia sekta muhimu zinazoweza kusaidia kuongeza mavuno halaka. kisha pesa hiyo isaidie kununua vitu muhimu na vyo itajika, lakini zoezi hilo na itaji kufikiriwa na kutumia watalam zaidi. Watakapo fanikiwa kubadili bajeti hiyo na kuiweka kwenye mfumo huo. Sina wasiwasi kuwa mambo ya sawa. Yela kuyafikia hayo. Tuna kutafuta watalam kutoka nchini, lakini pia watalam kutoka mataifa mengine ili waje kuchangia. Alikuwa ni Gabriel Rufiri, kiongozi wa shirika, ulikom, halikuwa natafsudio na muenzetu, Felix Indi, kumwenayo na imetimia asa sita, dakika shina sita na kabla ya kumalizia tarifa yetu ya habari mungano huu wa radio umewandalia uhariri ambao hapa sudioni utasomwa na muenzetu halima hakizimana uhaba wa ya gari umekuwa tatizo kubwa nchini burundi kwa takriban miaka miwili unazidi kushika kasi imekuwa kawaida kwa wamiliki wa magari ya watu binafsi pamoja na vyombo vya uchukuzi wa uma kusimama kwenye misururu bele ya vituo vya mafuta wakithani kusubiri essence na diesel foleni kama hizo hushuhudiwa katika maeneo tofauti uya vituo vili katikati katikati mwajiji la budumbura kwa abiria wanausubiri mabasi ya usafiri wa uma wengine huchukua maamuzi ya kujielekeza majumbani kwao kwa amigu wakuwa wanauhakika watakosa usafiri. Hadi muda wa sane ya usiku hali hiyo inaripotiwa kwenye parking na watu wengi wanaendelea kutegemea kuwa mabasi yatakuja hapo ndipo maafisa wa polisi kutumia nguvu walazimisha wananchi waliochoka choka kusambaratika ili watafute namna mna nyingine ya usafiri. Dampo na maroli ambayo ni maksusi kwa ajili ya usafirishaji wavifusi na mtranga ya kwenye mchezo ili kuhakikisha usafirishaji wa watu kwa bei ya nyu wengine ambao hawana nguvu ya kutosha kuenda kama komando wanadandia na kurundika wakati ya saba na nane kwenye buti za taxi kwa kutumia luga ya kebehi sehemu iliotengwa kwa ajili ya mizigo kutumia VIP au salon ministre na hulipisha na uli ya franga elfo kwa kila biria. Ifahamike kuwa uhabu wa mafutea gari unapelekea uhabu habari wa chakula mahitajiyo na umasikini wa vitu vingine ambavyo ni muhimu kwa maisha ya binadamu kwa sababu ya bei zinazopanda kila siku hapa tunazungumzia vyakula dawa sukari mbolea vifaa vya ujenzi vinywaji na kadhalika tarehe 2 za mwezi wa 9 mwaka 2022 rais wa jamhuri ya Burundi alitangaza kwamba anachukua suala la uhaba wa mafuta agari mikononi muake. alipokuwa akianzisha mwaka wa sheria kampuni ya reji Dezo inayohusika na usambazaji na huzaji wa na umeme iliongezewa kazi ya kufanya biashara ya mafute agari. Hapa kila mtu anaweza kuzingatia kilicho badilika. Mnamo Juni mwaka ilifumili na ishirinatatu, Raisi wajamuhuri ya Burundi Evariste Ndeishimie, alishutumu baathi ya wajasiri ya malikuwa na mchango mkubwa katika uhaba huo ila hakuweka wazi ni akina nani. Miezi mitatu baadaye mnamo disemba tarehe ishirinatisa mwaka mwaka elfu mbili na tatu alitangaza kwamba kulikuwa na dola milioni arba ina nane zilizo kusanywa mnamo mwaka elfu hadi kuminatisa hadimu mwaka elfu kwa ajili ya mradi huo. Hapa alieleza kuwa uhaba huo ulitokana na uhaba wa sarafu za kigeni. Shirika rejide zo lileondelewa mzigo wa masala ya mafuta kwa sababu shirika jipya lileundwa liitualo sopibu. Ilikuwa ni February mwaka huu na hapa kila mtu anashangaa kile ambacho tayari limefanya tarehe 24 za mwezi wa 4 waziri mkuu wa serikali ya Burundi alithibitisha mbele ya bunge kwamba serikali haina jawabu yoyote kuhusu uhaba huo tunaozungumzia kwa hiyo tumulize nani na tujelekeze kwa nani kuna mtu aliyependekeza kwamba waruhusu baskeli pikipiki na tukutuku kurudi katikati ya jiji huyo alikuwa ni mkuu wa baraza la seneti ndio maana watu wanapaswa kuelewa kwamba uhaba wa mafuta ya gari nchini Burundi ni dhahir. jambo lingine ni kwamba tatizo hili, si suala la mtu binafsi, ni tatizo la taifa. Kwa hiyo viongozi tawala, watambue na wakiri kwamba kweli uhaba huo upo na wambie majirani zao marafiki mtu hatukiwi na kila mtu. Hiyo ni njiya mbadala inayoweza kukua taifa la burundi kuliko kutupiana la wama na kutumia maneno ambayo haya tafikisha nchi yetu popote. Harima akisema na shukrani kwa uhalili huyo ambao ulio tusomea. Nani hadi hapa ndugu wa muungano wa redio inabazo ni Radio Isanganiro, Radio Bonesha, Radio Shima FM pamoja na Lema FM tunapotamatisha taarifa kupitia muungano wa redio hizo. Taarifa ilikuwa inahusu tatizo la ukosefu wa mafuta nchini Burundi na madhara yake katika sekta ya na biashara. Waliokusomea taarifa hii ni mimi Jamali Vihane ngenda shirikiana kilbatiru yange ilikuwa ikisimamiwa na Omen upande wa upili fundi mitambo alikuwa ni B Seraphina hakizima na kwa hilini urunda kwa maradio mu